Härligt, härligt, och idag tänkte vi, i detta premiäravsnitt, snacka lite grann om... Jag är David Ingelman. Det finns flera. <laughs> ja, precis. Det är Ingelman vi har med oss här. <laughs> är... Nej, fan. Nej, <laughs> det är <en> god. <laughs> Till de tonerna så är vi välkomna till iKurierens e podcast, iPod e med mig, Anton Kärvan, chefredaktör i Nya iKurier. E det är ett litet nytt initiativ som vi tänkte testa här i samband med Kortegen. Vi testar lite grann och är det så att det blir uppskattat så är det möjligt att komma kommer mer senare. Första avsnittet spelades in här hemma hos mig och vi ska lyssna direkt på hur det lät. podcast. E då ser vi välkomna till IQ-podcast iPod med mig, Anton Kärvan. Axel Edner heter Max jag. Max Olofsson. Ja, är men. Ingelman. Amen. I detta premiäravsnitt kommer vi snacka lite grann om CMI-fest. Och du, Max, som ju har varit med och arat tidigare, ja. som sexmästare, kan ju berätta lite mer. Ja, det är så att det hålls en årlig tävling under kortersveckan som heter Kortetsmästerskapen i fest. Den hålls mellan varje, alla sex här på Chalmers, där de går ihop två om två. Och från i har vi vårt alldeles egna i 6 som ställer upp tillsammans med Väg och Vattens sexmästeri, V6. Och vi har pratat lite med i-sex alldeles egna ölchef, Erik Engberg, som vi ska klippa till nu. Ja, då åker vi. Då Kör. åker vi då. Ja, vi är nu på plats på den så kallade lekstugan där V6 och I6 under de senaste dagarna har förberett sig eller veckorna kanske jag ska säga. Det har varit ett långt projekt, vi har det, det Det har det verkligen varit. Ja, vi har fint. varit här sedan 5 april tror vi började. Ja, vem är, är du med? förresten? Ja, Erik Engberg är jag, ölchef i I6 15. Okej, okay, det, det sägs att du är Sveriges yngsta ölchef för tillfället. Hur, hur brukar du svara på det? Det må, må mycket väl stämma. Och eh, som, som Max säger här som gör mig på VSR, att eh, Erik, det som du saknar i ålder, det kompenserar du med din bra och höga kompetens. Ja, det var är, är bra, Erik. Jag jag ja, Erik, vi har ju några frågor till dig här idag då. Eh, om CM. Mm. Först vill du säga lite om CM, vad du kan fanta oss och så. Ja. Ja, först och främst, vad är CM? Kanske för de som inte... CM är ju som de flesta på Channers vet, KT som fest. Där de flesta sex på Chalmers förbereder en, en sittning. I vårt fall för veckor innan. Och vissa andra som är lite mer um, lugna till någon, några dagar innan bara. Okay. Och ja, helt enkelt. <laughs> Tävling i fest. Ja. Vilka vann förra året? Förra året vann ju V och I ja. tillsammans. Jävligt kul. Och nu ska vi första gången försvara titeln. Ska vi göra. Nu är den 21 april. Okej. Okay. Fan vad spännande. Eh, ni har du temasläpp idag. För de som inte var där kan du berätta lite vad temat är för något. Mm, temat är då Wicked, eh, wicked Wonderland. Mm. Det vill säga en alldeles underlandet stug på det här. Så det kommer handla, Det kommer både man hopp med någon slags eh, kaninhål, inte en skog. För att sen bli lite mer wicked. Det vill säga mycket, mycket galna grejer. Mycket galen inredning, mm. en galen toastning. Mm. Mycket psykadeliska saker, vad det som pågår liksom. Mm. Och sen blandar vi det med skog och en fin sittning. Wow, fan låter sjukt det här Hur kom ni fram till det här temat? Ja, vi det mycket om olika teman ehm, det var, Många förslag på tag Life ehm, <laughs> Victor, Går Victor... lite i Ikerudens fotboll då? Man, då? <laughs> ja, lite ja. så kan man säga Victor, Victor Englund var bland annat en min minörchef kollega i V6 ehm, så han var väldigt sugen på att köra TagLive. Hur gammal är han? Han är 92 än. Okej, okay, det är lite äldre än... Ja, det är en treårskillnad där liksom. Ja. Han får handla på systemet, eller hur går ja, det? det... Ah, det. Ah, nej, det var. Ja, det är det, det, är det som skillnader ja. med honom helt enkelt. Mm, Visst, du riker det här. Sen. Uh, och, och han... Uh, han ville ha TagLive till hemavillan. Och sen var det någon som ville ha död-, död och liv-tema, tror jag. Okay. Uh. Vilket var lite sjukt, men tyvärr var det inte så bra i verkligheten. Det har varit många, många förslag. Många också, förslag, liksom. och efter, efter, efter ganska mycket planering så, kom, så blev det en week wonderland bara. Mm. Nytt för i år är också att Eftersläppet bedöms mm. hur, hur går era tankar för det? Liksom? Det är ett äh, nytt moment att välja Ja, och det här gör att drinkarna blir ännu viktigare liksom. mm. Min roll som mm. öreschef är mycket viktigare nu när vi tänker på att Eftersläppet bedöms och, um, mm. Så vi har lagt mer tid på drinkarna Mer tid på att inreda barerna Och mycket mer tid på att vi har ljud Och ljudshow släppet. Mm. Mm. Um, för att göra det mycket fetare än vanlig trött gask Helt enkelt All right. Ja, det kommer bli sjukt. Eh, det, är mycket, det brukar ju vara ganska svårt att få tag i en biljett Eller en cm sittning Har du några tips på folk som är sugna? Några, hur man ska få tag i det? Hur man ska, hur man ska få tag på ett cm biljett mm. Det är rätt upp och ner bara kö. Alltså. Det, finns, det finns inga genvägar. Var köar man någonstans? Man kör både på byggplatsen. Uh, 21 april. Ursäkta, uh, 29 uh, april tror jag blir. 20, alltså. 20... 20. Imorgon. april. Imorgon. imorgon. Imorgon. 20 april imorgon, ja. ja. Uh, kör vi det. Och, uh, och sen så kan man också köja uh, in i kårhuset. Um, vid Vörtpannan, om jag inte minns Vid Vörtpannan, det här, ja. så heter den. Ja. Och där finns det till alla människor Och på byggplatser måste man ha ett byggband ah. För att kunna köpa Så det är bara till kortege Okej, okay, så som sagt, er som ni som inte bygger korters, Satsar på vörtpannan Vörtpannan där, ja, ja. finns det en massa biljetter Och var ute i god tid för att de här biljetterna Går åt som smör i solen ja. Har ni några kuriosa fun facts Från förberedelserna Ja, alltså Vi kan säga så här Att vår sponsorchef Linnea har gjort ett eh, extremt bra sponsorjobb. Uh. Eh, hon har fixat så mycket grejer så vi... har alltså vi hade inte klarat oss utan henne alltså. Det, det handlar om tiotusen som jag får in med wow. I form av diverse olika dekorationer, mat och dryck. Eh, vi vill inte säga allt för mycket. för Det får ni upptäcka på plats istället. Mm. Eh, men vi har väldigt mycket spons har det blivit. Och det har varit väldigt kul för oss. Vi gör det mycket med möjligt liksom. Det är ju helt fantastiskt. helt fantastiskt. För det är ofta det i CM. Det är, det är den här budgetfrågan. Hur mm. man ska den och gå ihop och... <laughs> Ja, ja om jag kan en ja. cash så gör de. ofta nej. Mm, äh, när jag, jag vill göra nya saker. liksom. Jag förstår precis hur du menar. Och du är jag väldigt glad att jag lurar som ofta säga ja till mina saker. Så hon har varit eh, extremt duktig på det. Hur taggar du skulle man säga att ni är? Alltså hur tackar vi är. Det är, det är alltså, vi är extremt taggare. Det är det viktigaste dela hela året ja. för oss utan tvekan. Att, vin, att vinna CM, det är allt liksom. Alltså stå där på Valborgskalaset um, Valborg's och bli uh, uh, och där det är så att vi kanske vinner hela C&M. Helt, det är en känsla man inte kan beskriva. Uh, och för första gången ska vi kunna ta C&M 2 år rad på e i Wow. Satsar vi på. Ja, det var länge sedan det hände förut. Det var väldigt Jag har inga sen. siffror på det. Jag har ja, ingen koll heller på det men det var väl bra tag sedan. Har ja, det valt alltså? Ja. Det jag det vet inte. Men uh, som sagt, vi går tillbaka till studion nu. Tack så mycket Erik för din intervju. <laughs> ja, tack, tack. Tack. Vi syns på i övrigt morgon. Det gör vi. Det gör vi. Yes, tillbaks från Revner och Max intervju med Erik Engberg sitter vi här igen eh, hemma i min lägenhet och eh, tänkte fortsätta det här samtalet lite grann. Um, jag har några frågor. Jag har hört den här intervjun om CM fest. Hur, hur bedömer man vem som är bäst på fest? Är det den som Fästar hårdast mest. Jag brukar fästa ganska bra liksom. Men hur hjälper det sexmästeriet på något sätt? Mm, ja, det är en väldigt bra fråga. Det är som så att det är tre stycken personer som tidigare har suttit i Chalmers korterskommitté. De kallas Glenn, Glenn och Glenn. De här personerna kommer på varje sån här CM-sittning. Och ja, alltså de bedömer ifrån en stor mängd av... Olika ja, poängskador på olika... Ja, ordrar. det kan vara som dekor eller maten. mat och... brukar vara en tung... Maten är en tung kategori. Dekor också. Mm. Efter... Även eftersläppet bedöms nu år år, ja. Som Erik... Ja, eh... just det som han sa. Nämnde och... Ja, helt enkelt. Det... Är det mycket fiesk och så eller är det... Nej, här är det inget fiesk alls. Utan de är väldigt, väldigt opartiska. Från vad jag har förstått. Ja. Så det är... Det är därför vi har vunnit oss så många gånger. Det är därför vi har... Mm. Isekronen har vunnit så många år i rad. Vi mm. ja, just det, det, inte det är år? Nej, men, men eh, ni vann förra året. Va? Ni vann förra året. Jaha, mm. Vad hade ni för tema? Vi hade en GASKs Memoirer. Lite Asiens stuk på den. Mm. Lite Asiens stuk ja, med geishor och samurajer och lite Peking. Vi tog väl lite såhär, uh, mix av allt som finns i Asien då. Det var inte mm. ett mm. Ja, det, det var inte jättekoncist. Det var ju liksom inspirerat från Han-dynastin. Vad är det i Japan eller Kina? Det är i Kina. Ja, är i Kina. Men sen hade vi med Osans. samurajer och geishor som är japanskt. Ja. Så det, det var inte så jäkla noga, men det är tillräckligt bra uppenbarheten. <laughs> ja, vad det ligger bakom ett sånt eh, temaval eller hur mycket arbete ligger? nästa sett är det igång liksom, processen? Det är fruktansvärt mycket arbete som ligger bakom det. Alltså mm. först själva utformningen av vad man vill ha en tema tar ju eh, <laughs> otaliga lunchmöten om man säger ja. så. Det, är, Va, är det var, var mycket fram och tillbaka där. Mm. Mm. Det är det som sprutar hit och hit. och när man väl har bestämt sig så är det ju Det är ju stort sett två veckor innan som man får köra nästan varje dag Och bygga grejer och planera grejer och mm. testlaga mat och allt möjligt Så det är ett otroligt jobb som de är personerna Men det är oerhört med. kul Det är ja, annat kul mm. Det var riktigt, riktigt roligt ja, Erik nämnde ju det, att de hade mm. på, och de hade haft flera olika teman tag life var ett tema Ja, det är lite var... inne på IQ-ri eh, ja, ja. har... det är kul att höra mm. Hur vi kan influera resten av och... Liksom. Ja, det har varit kul, men ja. det kanske har varit svårt att köra en sittning om kriminalitet och sånt där Jag vet inte mm, Vi hade ju det förra året och Vi med hade en gang. med som har som en sittning där. Med medicinarna här mm. mix, mix av teman mm. vilken, Ja just det, på vilken... tal om mix om teman mm. Så var det väl nästan lite där de gjorde nu När de hade Wicked Wonderland som tema de... Väldigt intressant tema ja, va? det mm. är oerhört spännande. De, han sa inget om det intervju men det anspelar lite på den här låten Wicked Wonderland. Jag har faktiskt inte hört ja, den jag, låten. Det, bara, kan... bara... Jag tolkar det som att det är en mörka version av Alice i underlandet. Mm. Det är väl som liksom den här senaste Tim Burton. Filmen. Ja, jag tänkte det. John, Johnny Depp och... Men han, han nämnde att det skulle vara mycket galet. Mm. Och psykadeliskt Hon och har skog, snackar han om Ja, jag en skog jag ja, kanin, kanin, En men. skog Men det är ju, vet du, ja. Alice ner i ett kaninhål typ När hon mm. kommer in i underlandet Så det är kanske är sånt Ja, Lukas, är... få får in en skog i Asken, då blir jag imponerad i alla fall mm. <laughs> Ja, det får man ja, det på det Jag hoppas att de inte har dit någon regnskog Det vore det tråkigt för miljön och så Verkligen. Ja. Jag inte Om vi spekulerar lite fritt då eller kanske återigen knyter tillbaka att få in en skog på Gaske. Ni hade också väldigt mycket dekor. Mm. Var det saker ni gjorde själva eller var det, eh, det nästan var, allt? Nästan allt gjorde vi själva, ja. Mm. Det, var, det var väl en, två veckors intensivt byggande. Åtta på morgonen till tio på kvällen och... För att ställa in dig i gasken, låta det stå där tre timmar och sen ta ut det och riva i allting. Ja. Har eh, Chalmers tillgång till olika alltså, verkstäder? Och så, eller vad, vad gjorde ni alltid? det tänker mig att det krävs ganska mycket plats. Ja, vi var ju som sagt på... Eh, nere i Ahuset, Nere i på samma ställe som... Eh, De är i lekstugan som det så fint kallas. Mm. Det var som en liten verkstad nere i, i V-huset Katakomber. Vi... Just det, turas alla sex sexmästerier som tävlar om där då, Eller vad det just... Det, var... ja, det gäller ju ålet kontakter. Ja, ja, precis. Jag tror alla har blivit olika ställen. Okay. A6 var där nere och jobbar också, men annars, och de andra 6 personerna såg vi inte där nere. Mm. Mm. Så det är varierat? Det men är vi, vi lånade ju en del grejer förra året också av vr -spexet. så En liten eloge till dem. Just eller, det. Äh, lusthus hade vi ju vid ingången till gasken vid trappan där, som man gick igenom då. Gick ner till sin egen lilla värld liksom. Just mm. det. Så man äh, får ju liksom ja, utnyttja sitt kontaktnät ja. och man ska ju fixa den bästa mm. sittningen. Mm. Mm. Vad tror du de kommer ha för sån... Eh, det, det är jag otroligt ja. ja, ja, Hur transformationen ja. från Göteborgs gråvarda vardag till, till detta wicked mm. wonderland kommer att se ut. Jag funderar om de kommer att ha, liksom, alltså, som jag sa, alldeles ramlar ner kan innehållet Och så kommer det in i den här konstiga världen. Undrar om då trappan här, vet, ingången ner kommer vara själva hålet. Ja, just det. Och sen kommer det in då i den här psykedeliska... Det känns som de borde lägga upp det så. Mm. Ja. Men man vet aldrig. Det är spännande eller? att se. Jag ja, är jävligt taggad på väldigt mm. hållet, så. det. Väldigt öppet Jag är jävligt taggad på Jag är taggad på Det låter väldigt eh, kul. Nå, ja. jag skulle vilja vara med om. Ja, verkligen. Mm -hmm. Och vi snackar lite, vad ska, man, vad ska man klä ut sig som om man kommer till den här sittningen? Vad, vad, vad tror ni? Jag har absolut ingen aning. Du, eller en, en kanin. En ja. kanin. Johnny Depp. Här, med <laughs> ja, men den är psykadelisk och galen tänkte jag. Mycket färger tänker ja. jag. Ja, ja. Lite så här trippy. Kläder. Ja, tänk ju... Någon så här, inte drog då, men som att du har väldigt mycket psykadeliskt i dig. <laughs> ja, lite så. Verkligen. Ja. Men det här, Tim Burton-filmen, liksom. kolla på den och mm. ta lite därifrån. Eller kolla på Disney-filmen för alldeles den gamla tecknade där. Ja, det faktiskt mm. spännande. Dig lite i håret. Mm. Eh, och sen eh... kanske färga håret lite ja. vitt och rött och svart och lite, så här, så lite galer, där. Ser lite galen ut nu. Men det är katten! Är vi. Ja. Den har vi. Är den med så stora att... ögon? Ja, ja den, stor den kommer bli en riktig favorit. Han som är osynlig och dyker upp ja, den Men Precis. Men det är inte lite svårt att klä ut sig till någonting osynligt? Kamouflage. Ja, det går Camo. Sån grön militärgrej. Och sen lite sådana morrhår. Det tror jag jag kommer komma i iallafall. Just det. <laughs> en klassiker. <katt, okay. laughs> Morrhåren där. Men det funkar väldigt bra till mycket. En katt? Ja, och om inte annat så ser man ju lite galen ut om man kommer går runt på stan med morrhår. Vad tror du om toastning? Kommer det vara... Vad tror du för karaktärer på toastningen? Den, vad heter det där monstret i filmen? Den heter typ ja, det så här. Det är Weber, JanBara. Ja, Boba ja, Jack. Jag jobbar där. Jag jobbar i Wabajacka. Något sånt. Den, den kanske kommer vara med i toastningen. Mm. Eller? Mm. Ja. Tidigt bestämde ni toastarna förra året. Eller liksom vilka som skulle vara från. Det, ja, det var. Det var, var det två, de de la ju ner jättemycket jobb också ja. förra året toasterna. Det de... de var med, eh, Ebba Mannheimer och Jakob Werner som toastade föråt. De, och från vår sida och sen så var det även två personer från eh, väg och vattensektionen som toastade och de lade ner otroligt mycket tid. Så det, det är med all säkerhet spikat vilka som kommer toasta i övermorgon. Ja, men det är välbevarad hemlighet. Ja, Det är det, det är det. det, är det. Jag sitter och se. funderar lite på eftersläppet. Mm. Det är oftast där jag gör mig bäst på en sittning, så att säga. <laughs> eh, vad tror ni där? Han sa att de hade fixat en ljusshow, ja. lite sånt där. Det kommer bli väldigt spännande att se vad de gör, för vi sagt förra året så bedömde de inte eftersläppet. Ja, jag hade vi... varit på en gask med något egentligt speciellt eftersläpp. Jag var på skumgask. Skumgask var mm. på Och, och också. På men det, ska ju, alltså det är ju, det är som är roligt med att de verkligen eller att de bedömer f släppen också är att nu kan det, kan det bli väldigt kul att gå på F eller vet gasken. Ja, men riktigt ja, går dit på f och du kommer att vara speciellt varje kväll, kväll, liksom. mm, det är sant. Mm. Eh, så även om du inte har en till sittningen så kan du hoppas komma på f släppet och, och få. Och uppleva. Det är en fantastiskt bra. Det, det är en ny dimension som är ganska roligt faktiskt. Mm, det är verkligen. Nya drinkar, hörde jag. Eller att han skulle lägga tid på. Ja, Engberg-TC är ja. lite det, inte Björn. Ja. Lite roliga namn på dem också. Mm, lite ja. kul namn, tror jag, man kan få mycket pluspoäng. Spännande färger och Spexial. Psykadeliskt. och mm. Tror du att han kommer döpa om redan klassiker till nya namn, eller tror du att han kommer experimentera lite? För att jag tror att han experimenterar på mm. Framförallt med mycket färger och antagligen spännande likörer och annat göttigt och safter. Jag, har en, jag, jag tänkte lite, han sa att de var extremt taggade att det här var det största som hade hänt på hela året eh, Kan man, jag sitter, alltså så här: en vanlig gask va, Är inte den värd någonting då? Eller vad, vad tänker ni, ni har ändå gjort det här en gång? Alltså CM är ju någonting väldigt, väldigt speciellt Även om hur kul det än är all, Alltså all är all till en vanlig gask Men Just CM är någonting som man sliter så hårt för, och det är mm. någonting man bryr sig om så mycket. Så det kommer inte för, att bli en att helt det. otrolig Sittning. Ja, Det tycker jag det, det inte eh, eller Förstår ni min poäng är att skulle man kunna lägga lika, li, mer tid, nu menar jag inte att man skulle kunna lägga mer tid på de andra, eh, lika mycket som eh, CM, men skulle det inte kunna vara kul och ha flera? Nu blir det simna. Bara, under menar, så bara en den här veckan ja, jag det. Ja, spira ut här igen. Ja, lite typ så. Typ att se en varnt tävling under hela året att det var typ några Det har varit fantastiskt. Det var ganska mm. kul för att också för att man skulle gå på varandras äh, mm. gasker och liksom försöka bräcka se, varandra under hela året liksom. ja. I och för sig så lär man ju sig av Man får inspiration av man skulle ju kanske kunna sno saker från någon annan mm. då. För nu är ju allting så de, alla är precis nästan klara med vad de kommer ha under den veckan då så även om du skulle gå på någon annan sittning så skulle du inte kunna liksom ta med någonting därifrån. Bara Fan det här måste vi ha på våran. Liksom. Utan då är det den. Mm, verkligen. Karsak. Skulle kunna gå att ha på något sätt att varje sektion. Förutom att man har kvar semifest, Men att man kanske lägger till så att varje sektion. får ha en till sittning som är deras liksom års. Det är, är mm, det är en jävligt rolig idé. Det är en riktigt rolig idé som kanske inte bara sexmässeriet är Nej, utan att... alla som vill på något sätt från varje sektion mm. kan ha en gask och försöka lä och lägga kanske inte lika mycket tid som på CM. Eller om de vill, göra, göra det. Ja, men en helt enkelt en större grupp liksom, och alla, ja. liksom. Ta in alla som känner för det. Det är en toppen idé. Mm. Ja, skicka ja. vidare den till. ut jobbad. Tack. Mr <laughs> <Mister> Spontaneous. <laughs> eller? Ja. Vi löser livets gåtor här på ja, e-podden. E det är i Om jag drar tråkkortet då. men en kul -kortet på den här sektionen. Ekonomin. Hur finansierar man hela det här kalaset? Jag tänker att det borde vara lite annorlunda jämfört med en vanlig sittning. Mm, det kan man lugnt säga. Det finns många galna idéer som ibland får stöd och ibland inte får stöd. Förra året snackade vi om att köpa in en vi hade en drake upp i taket som vi slutade med att vi gjorde den själv då men vi pratade om att köpa in, någon, en in en inen för, för, för, för. 6000 ja. i metall som skulle hänga i taket typ. Men det blev ju inte för kassör så så glad. Nej, och inte så, taket heller tror det jag. Inte kolla upp det var, att det skulle riva ner taket var de var stor drake. Ner. Men det var en jävla fin raker. Ja, det pas, var det. Verkligen. vi gjorde en snygg raker sen också ändå. Nej, men det är ju som som Erik nämnde att de har lagt vikt på själva sponsringen. Det är en det är en otrolig tillgång att ha För, för mm. pengar är ju alltid tajt När det kommer till ideella mm. Verksamheter Och eh, Ja, helt enkelt Sponsiga <laughs> grejen Sponsiga grejen Tänk det var, tänkte, 10 000 kronor det mm. dekor, De går upp, ställer sig liksom på en upphöjning Och så bara matar de ut alla bror, som som, ja, bara, <laughs> bara kastar ut Över folket Det, hade varit en ganska, det har varit uppskattat Ja, det, det hade varit uppskrattat, har varit uppskrattat. Eller bara... Lite idé till nästa års I-6. Vi ger 10 000 till Glenn. Så in. <laughs> <laughs> <laughs> mm. Vad hade vi för budget förra året, Max? Vi hade nog en 40... 40 000, 40 000 kanske, mm. totalt mellan sektionerna. Och det var... Jag ska inte uttala mig. Vad gick det Jag har absolut på? ingen aning. Vi gick mest pengar på, vi var ju på IKEA till exempel och köpte 100 kuddar, 100 örngott och lite spray och så körde de ja. lite Kina mönster på dem. Det stack det lite grann och sen så, maten kostade en del, Peking inte helt gratis heller. Men det ska bli spännande att se vart de har lagt resurserna i år. Mm -hmm. Förhoppningsvis har de hittat någon schysst balans mellan check och upplevelse. Mm. Ja, men, vad, tro, vad var mest uppskattat av De som gick på sittningen förra året Vi kan ju fråga Anton ja. Anton som uh, faktiskt var sittande Ja just det Ja det var eh, pang på Ska vi se <laughs> vad han kom upp för svar På den frågan? Men Det var det som var med den här sittningen var just att vara Totalt annorlunda mot en annan sittning det var, ja. Väldigt lite fokus på sådana saker som vanligtvis är mycket fokus på, på sittningar. Det var mycket mer liksom så här, en tydlig röd tråd. och Man så här, märker till detaljerna och det var maten och sitt som vi till exempel. när jag liksom köpt på hela, hela det här temat. Vi satt ju på golvet på kuddar och åt. Mm. Ehm, och sen var... Ja, I ett fall, jag har ju bara varit på en sån CM-sittning. Och det var ju helt förra året då. Det var liksom, mm. ehm, sittningen var ju som en berättelse kan man säga nästan. Med toasten liksom, tog togen från start till mål Och det var ju... Det var annorlunda jämfört med kanske hur du brukar vara. Mm. Mm. Du gillar ju att sitta på kuddar och så kan jag tänka mig. <laughs> ja. för, någon som är, för någon som lyssnar så sitter alltså antagligen just nu på en kudde i en soffa. Jag lite, ja, lite dyckig mm. ja. ja. Alltså en, en, dub, en dubbelkudde då för att komma upp lite ja. med, i mm. nivå med micken här. Det... Mm. Så jag tror att man kan kanske... Om, <laughs> för att förhöja liksom. för att för att stämningen på framtida gasker så, så kan ni kanske be en isex att fixa en en specialkudde till Anton Kärrman så han då blir han glad han Då glad. blir jag humör och om alla vet att det är jag på humör då är. Du glömde, glömde, då är på också. Ja, då blir det en bra fest. Jag har tänkt på någonting väldigt länge, ända sedan jag föddes så har jag tänkt på vad vinner man? Vad vinner de som vinner sig igen i fest? Ja vad vinner vi? Vi ja. vann ett presentkort på Krakow en polsk restaurang. Mm. Som vi, vi har inte, Men vi har varit inte där. utnyttjat det än riktigt utan det är, det är lite svårt att Men få 18 personer och så. Vi pratar om allt gå dit i, imorgon va innan. Det gör vi. Mm. det gör vi. Så det är förhoppningsvis som stjärnorna står rätt till och alla gudarna är med oss Det och... är ändå 18 personer som ska där sa ni något kul. 18 personer som ska göra något och försöka få för... ihop. Det har tagit ett år för det, alltså nästan att eh, hitta ett datum för att ta en middag. Hur funkar det med timing och sånt, 18 personer som ska hålla en sittning? Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det är, Tack det så är det. mycket. Det är snyggt. Det är väl lite så att eh, under själva sittningen så vet alla vad som gäller och det är liksom, det är, man har ett deadline på att här nu ska man göra Det här har vi mm. och vi måste åstadkomma det här medans eh, ja. medan det inte är något vi hade ju väldigt tydliga grupperingar och alla hade ett bord de skulle servera. Så uh, man visste vilket bord som var sitt eget och vilka man tog ställningar ifrån och så. Mm. Och typ vilka som skulle göra här och här och här under typ, förberedelsen också. Nu när ni har läst eh, verksamhetsutveckling <laughs> skulle ni kunna dra några paralleller till eran eh, eh, sittning. Det har ett hon... bra flöde. Ja. Det, var det lin? Nej. Hade ni nytta av den japanska andan på er ansiktning, tänker jag för Vi sen, hade ju så... teamwork. <laughs> den japanska modellen. Den japanska modellen, ja. Ja, den var fruktansvärt mm. japanskt. Eller kinesisk, Jag är inte bestämt oss riktigt. Det. Nej, det, var... <laughs> Nej, det, var... <laughs> det, det verkligen inte var. Hade jag minns att vi har någon joke i har uh, <laughs> håret. Ja, det går inte att göra fel. De där <laughs> pokajoke <laughs> var ju goda. <laughs> ja. Det tyckte jag var min favorit i alla fall. De smakar <laughs> <laughs> underbart, Får ni hälsar till det. Det ska vi göra Vad tror ni kommer vi kommer de bjuda på några goda pokajokes i år? Eller vad blir det för det här? Eller kommer de bjuda? På. <laughs> Eller kan vi ta med? Jo, pokajoka showhold. <laughs> åh, oh, hade ni med några roliga förra året hade ni väl lite så Japan, Kina. Jag var inte på den sittningen men hade ni med de där roliga pokajoke po Pokemon Pokemon. Pokémon Pokémon ja, pokajoke. Pokémon spelar typ vi hade med Alla kejsen. Alla Kajsen Edelman, Edelman podd Ja just det, Edelman podd var med Vi hade ju fått med i det senaste numret Hej, hjärtligt välkomna till Edelman podd Jag tänkte på en sak, det är ju jät jättesvårt. Man måste köa ganska mycket och kämpa för att få en biljett till det. det här CM. Mm. Vilket är kul säkert att vara där. Har ni några tips på vad man kan göra i mm. Det var ju vilka snok och QQQ så övernattade ju förra året utanför byggplatsen. Just det, det vi kommer ju och gav dem lite chips och läsk. Jag tror, även att det är, jag tror även att det är lista på, på själva köplatserna så att man behöver liksom inte fysiskt stå Nej. i en kö i 6-7 timmar utan det räcker att du befinner dig i någon område liksom. En gång när jag körde, det var till en klubb. Sen så när jag kom fram där så visade det sig att det var 23 i dörren och jag var ju bara 19 så jag kom inte in. Har ni varit med om en sån tokig situation någon gång att ni trodde en sak och så blev det något helt annat? <laughs> nej det var nog lite för sjukt för min kaliber faktiskt mm. Det har nog inte Nej, Nej det brukar alltid bli exakt som jag har tänkt ja. mig ja, ja. Veckans läsar slash fråga. Hej ni på sessionen. Jag heter Gustav och är 16 år Och går i nian Skola kommer jag inte uppge Men jag har ett problem Jag gillar en tjej i min klass Alltså riktigt riktigt mycket I alla fall så kommer jag kalla henne för S Nu Ungefär en månad före jul så började vi skriva lite så här på mobilen och så bestämde vi oss för att träffas privat. Och då var vi hemma hos mig och kollade på två filmer. Och sedan efter det så har vi fortsatt skriva till varandra. För inte, för inte så länge sedan så erkände jag att ja, jag gillar gillade slash gillar henne. Och då skrev hon att hon gillade mig med. Men det känns så himla jobbigt liksom. Vi båda är väldigt blyga så vi har aldrig pratat med varandra i skolan. Alltså jag skulle kunna prata med henne hur länge som helst Men jag vet inte vad jag ska säga vi har inte träffats mer än en gång Och det var vid julas Och det är typ tre månader sedan Jag vill träffa henne och så, vi har, och så vi har så här bestämt att nu ska vi träffas Men det har aldrig blivit av Alltså det känns skitjobbigt Jag kan säga jag skrattar över det här Jag tror ärligt talat att jag har Nej Jag tror ärligt talat att jag har blivit deprimerad på grund av det här Har aldrig varit det, Men det bara känns så jag fortsätter skylla på mig själv i alla tiden. Vad? Okej, okej, var Jag skyller <här> på <Men okay. här> Jag vet inte. Jag kanske borde låta henne gå, men då vill jag inte leva längre. Hon är allt jag lever för. Snälla, kan någon hjälpa mig just då som älskar S över allt annat på denna jord? Jag har inget riktigt bra svar på den här frågan. Det finns, I kärlek finns det inget rätt och fel Om du känner att du Inte vill leva utan S Så skulle det vara en bra idé Att prata med henne <skratt> <skratt> Om du gillar S så mycket Så att du inte skulle kunna Tänka dig att leva utan S Har du testat att, att prata med henne Och säga det stillare Jag tror att hon hade Blivit jätteglad av att höra det och hon kanske tänker likadant som dig. Så båda kanske tycker att det är jättejobbigt. Hon mår jättedåligt. Så mitt tips till dig är att prata med henne och säg vad du känner. Och om du tycker att det är jobbigt, tänk dig då hur jobbigt det skulle vara att inte prata med henne. Då tänk dig gå runt att det är helt tyst hela tiden. Det är ju... Man blir nästan galen av det, bara att det går inte att vara tyst. Så prata, du kan öva och ställa dig framför spegeln och prata lite med dig själv. Det brukar jag göra. Folk kanske tycker det är lite konstigt, men jag tycker det är, eller, ja, jag tycker det okej. Men jag tycker inte att det är okej, om du förstår vad jag menar. Tack och hej, för allt för mig. Ja, detta var då alltså veckans läsar slash Tack så mycket, Gustav och Ike doktor Och den frågan får ta avsluta dagens avsnitt. Kul att du har lyssnat. Går allting enligt plan så kommer det ett nytt avsnitt senare i veckan som handlar om cortegen och de equipage som är med från i-sektionen i år.